Озвучено книжкова хмаринка, розділ 11. частина третя. Вона бачить, як місяць підіймається в розколенні, що утворилося в масивній гранітній улоговині, на дні якої лежить озеро. Це місяць роздутий величезний, такий самий, як він був тоді, коли її майбутній чоловік привів її в місячне коло з їхньої кімнати в оленячих рогах. Та коли розколена стає вгорі ширшою – його хворобливо червоно помаранчеве обличчя розламується на сегменти з нерівними краями – силуетами дерев та хрестів. Дуже багатьма силуетами хрестів. Лізі дивиться на цей ліс хрестів, який, певно, є простим сільським цвинтарем, як і той хрест, що його скот поставив для свого брата Пола. Ці хрести також, мабуть, дерев'яні, і хоч деякі з них досить великі, а деякі прикрашені оздобами і візерунками, усі вони мають вигляд хрестів саморобних, а окремій до того ж і зношений вигляд? Є там також надгробки круглої форми і, можливо, якісь із них витисані з каменю, проте в сутінках, які дедалі густішають, лізі не може сказати цього напевне. Світло місяця, який підіймається надрієм, радше перешкоджає щось там чітко роздивитися, аніж допомагає, бо все освітлюється ним із протилежного відлізі боку. якщо тут зовсім близько цвинтар, то чому він поховав пола не на ньому? Чи не тому, що він помер психодіотом? Вона цього не знає, і їй, зрештою, байдуже. Але не байдуже їй до того, що стосується скота. Він сидить на одній із лав, ніби глядач спортивних змагань, які не мають великої популярності, і якщо вона хоче зробити щось, то їй треба негайно братися за діло. «Пильнуй за тим, щоб твоя струна завжди бренькала», – сказала б їхня добра матінка. Це був один із висловів, які вона виловила з озера. Лізі залишає цвинтар та його грубо витисані хрести позад себе. Вона йде через пляж до кам'яних лав, де сидить її чоловік. Пісок твердий і ніби дзвенить під ногами. Відчуваючи його під своїми п'ятами та підушвами, вона усвідомлює, що ноги в неї босі. Вона ще має на собі нічну сорочку та спідню білизну, проте її капці не вирушили з нею в подорож. Відчуття піску під босими ногами лякає її і тішить водночас. Це відчуття також дивно їй знайоме, і коли вона підходить до першої з кам'яних лав, до неї доходить, у чому тут річ. У дитинстві їй часто снився один і той самий сон, у якому вона літала у своєму домі на чарівному килимі, невидимо ні для кого іншого. Вона прокидалася після кожного з таких снів схвильована, нажахана і мокра від поту до корінців волосся. Цей пісок наділяв її тим самим відчуттям, що й чарівний килим. Так, ніби їй треба тільки зігнути ноги в колінах, і вона шугне в політ. Я полечу над цим озером, наче бабка, можливо, торкаючись пальцями ніг води. Полечу до того місця, де це озеро витікає звідси струмком, і далі, де струмок стає повноводним і перетворюється на річку. Я летітиму дуже низько, вдихаючи в ніздрі пару, яка підіймається над водою, прориваючись крізь туманні випари, аж поки долечу до моря, а потім далі, а тож далі і далі. Коли Лізі нарешті визволилася з-під влади цього могутнього видіння, це було одним із її найбільших подвигів, які вона здійснила у своєму житті. Це було не легше, ніж прокинутися і встати після багатьох днів тяжкої праці і лише кількох годин важкого і напрочуд солодкого сну. Вона усвідомлює, що вже не стоїть на піску, а сидить на лаві у третьому ряді від невеличкого пляжу, спершись під боріддям на долоню і дивлячись на воду і бачить, що світло місяця втрачає своє помаранчеве світіння. Воно стало маслянистим, а незабаром перетвориться на сріблясте. «Скільки часу я вже тут перебуваю?» – перелякано запитує вона себе. Їй здається, що не дуже довго, десь від 15 хвилин до півгодини, але навіть це надто довго. Хоч вона тепер добре розуміє, як працює це місце, хіба ні? Лізі відчуває, як її погляд знову тягнеться до озера – до втихомиреності озера, у якому тепер лише двоє або троє. Одне з них – це жінка або з великим клунком, або з малою дитиною в руках, бродять у дедалі густіших сутінках. І вона примушує себе перевести погляд на кам'янисті обрії, що оточують це місце. І на зірки, які дивляться на землю крізь дедалі темнішу синяву неба понад гранітними скелями. І на кілька дерев, які бовваніють на тому обрії. Коли Лізі трохи приходить до тями, вона підводиться, обертається спиною до води і знову знаходить очима маскота. Це не важко. Жовтий плетений квадратик африканки видно навіть у вже досить густій пітьмі. Вона йде до нього, переходячи з одного рівня на інший, наче на футбольному стадіоні. Обминає одну із закутаних у саван постатей, але проходить від неї досить близько, щоб розгледіти людські форми під цією тонкою тканиною. Урожні очниці і руку, яка вистромляється з-під покривала. Це жіноча рука з облупленим червоним лаком на нігтях. Коли вона підходить до скота, серце в неї швидко калатає, і вона відчуває, що їй бракує повітря, хоча її шлях на гору був не такий уже й довгий. Десь далеко знову захихотіли сміюни. То гучніше, то тихше, ніби продовжуючи якусь свою нескінченну гру. Десь посередині тієї дороги, яку вона пройшла, вона чує слабкий, але добре чутний уривчастий передзвін дзвінка Чакі Джей. І думає, приймай замовлення, Лізі, і не барися. «Скоте!» – тихо кличе вона, але скот на неї не дивиться. Скот дивиться на озеро невідривним захопленим поглядом, де ріденький прозорий туман, звичайні випари, став підійматися у світлі за вислого місяця. Лізі дозволяє собі кинути туди... Лише один швидкий погляд перед тим як знову рішуче звертає його на свого чоловіка. Вона вже затямила собі, до чого може привести надто тривале споглядання озера, або принаймні вона сподівається, що затямила. Скоте час повертатися додому? Нічого, ніякої реакції взагалі. Вона пригадує, як вона протестувала, запевняючи його, що він не божевільний, що писати романи та оповідання не означає бути божевільним. А Скот їй тоді відповів, «Ти надто мало знаєш, на своє щастя, маленька Лізі». Але не так уже їй і пощастило. Тепер вона знає багато більше, аніж тоді знала. Пол Лендон став психодіотом і закінчив своє життя, прикутий до стовпа в підвалі фермерського будинку, який стояв один посеред поля. Його молодший брат одружився і зробив блискучу кар'єру, але тепер і йому доводиться сплачувати свій рахунок. Перед тобою ступор польового зразка, думає вона, і здригається. Скоте, шепоче вона знову прямо йому в ухо. Вона взяла обидві його руки у свої руки. Вони холодні і гладенькі, воскові й мляві. Скоте, якщо ти тут і хочеш повернутися додому, стисни мої руки. Протягом тривалого часу вона не чує і не помічає нічого, крім сміху дивних істот, які регочуть і хихотять глибоко в гущавині лісу. І десь ближче моторошного, майже жіночого крику якоїсь пташки. Потім Лізі відчуває щось іще це або гра її уяви, яка приймає бажане за дійсне, або його пальці і справді стискаються на її пальцях. Вона думає, що їй робити далі, але вона знає лише те, чого їй не слід робити, дозволити, щоб на них опустилася ніч, засліпивши її срібним місячним світлом згори і зануривши в тіні, які підіймаються знизу. Це місце пастка. Вона переконана в тому, що кожен, хто побуде біля цього озера достатньо довго, вже не зможе звідси піти. Вона розуміє, що коли ти дивишся на нього протягом якогось часу, ти зможеш побачити все, що тобі хочеться бачити. Втрачене кохання, померлих дітей, втрачені нагоди, геть усе. Що найдивовижніше в цьому місці? Що тут так мало людей, які сидять на кам'яних лавах? Що вони не тиснуться тут плече до плеча? як на довбаному футбольному матчі світової першості. кутиком ока вона помічає якийсь рух і дивиться на стежку, яка веде від пляжу до сходів. Вона бачить там гладкого пана в білих штанях і розмаяні білі сорочці, розтебнуті попереду на всі гудзики. Глибока і довга червона рана збігає з гори вниз по лівій стороні його обличчя. Його волосся кольору заліза стирчить на потилиці дивно приплюснутої голови. Він швидко розглядається навколо і ступає зі стежки на пісок. Біля неї, говорячи з великим зусиллям, Скотт каже «Автомобільна аварія». Серцелізі дико стрибає у грудях, але вона втримує себе від того, щоб оглянутися або надто сильно стиснути його руки, хоч і не може запобігти легенькому конвульсивному стисканню. Докладаючи всіх зусиль, щоб її голос прозвучав рівно, вона запитує «А ти звідки знаєш?» Ніякої відповіді від Скота. Гладкий пан у розмаяній сорочці обдаровує ще одним поглядом мовчазну публіку, яка сидить на кам'яних лавах, потім обертається до них спиною і забрідає в озеро. Срібні ниті місячного диму підіймаються вгору навколо нього, і лізі знову доводиться відвести погляд убік. Скоти, звідки ти знаєш? Він знизує плечима. Схоже, його плечі важать тисячу фунтів, так їй принаймні здається, але він спромагається відповісти. Мабуть, телепатія. А тепер йому ліпше, западає тривала мовчанка. І коли вона вже думає, що він не відповість, він відповідає. Можливо, каже він, але він глибоко тут. Скот доторкається до власної голови, показуючи, як думає Елізі на якусь травму мозку. Іноді це заходить дуже далеко. І тоді вони приходять і сидять тут, загортаються в простирадла, жодної відповіді від скота. Найбільше вона боїться тепер втратити ту крихітну його частину, яку вона віднайшла. Вона не потребує, аби хтось їй сказав, як легко це може статися, вона це відчуває. Про це знає кожен нерв у її тілі. Скоте, я думаю, тобі вже час додому. Я думаю, саме тому ти так добре тримався протягом усього грудня. І саме тому ти взяв сюди африканку. Її важко не помітити навіть у темряві. Він дивиться вниз, ніби бачить її вперше. А тоді слабко всміхається. «Ти завжди рятуєш мене, Лізі», – каже він. «Я не знаю, про що ти». «Нешвіл, мені тоді було дуже кепсько». З кожним словом він схоже набуває жвавості. Вона вперше дозволяє собі відчути реальну надію. «Я заблукав у темряві, і ти мене знайшла. Мені було жарко, так жарко, і ти дала мені льоду, ти пам'ятаєш?» Вона пам'ятає ту іншу Лізі». Я тоді розлила половину тієї паскудної кока-коли. І як скот несподівано перестав тремтіти, коли вона поклала грудочку льоду на його закривавлений язик. Вона пам'ятає, як забарвлена в колір кока-коли вода капала з його брів. Вона пам'ятає все. Звісно, я пам'ятаю. А зараз ходімо звідси. Він хитає головою, повільно, але рішуче. Це надто важко, Йди сама, лізі. Невже ти думаєш, я піду без тебе? Вона люто блимає очима, зрозумівши, що плаче лише тоді, коли сльози починають випікати їй очі. «Тобі це буде неважко зробити, зроби так, як тоді, коли ми прийшли сюди з Нью-Гемпшеру». Він говорить терпляче, але досі дуже повільно. Так, наче кожне слово має велику вагу, і він умисне вдає, ніби не розуміє її. Вона майже переконана в цьому. «Лише заплющ очі. Зосереться на тому місці, звідки ти прийшла. Побач його!» І ти повернешся в те місце. Без тебе? люто повторює вона, а під ними дуже повільно, наче рухаючись під водою, якийсь чоловік у червоній фланелевій сорочці обертається і дивиться на них. Скот каже: Слізі, тут ти повинна поводитись дуже тихо. А як я не хочу? Зрештою, ми з тобою не в якійсь хріновій бібліотеці, скоте. Десь у хащах зачарованого лісу, сміюни регочуть, ніби це найкумедніша річ. Яку вони будь-коли чули. Дивовижна, гідна продаватися в крамниці всякої всячини оберна. Від озера лунає один короткий сплеск. Лізі дивиться туди і бачить, що гладкий пан, ну що він перейшов в інше місце. Вона вирішує, що їй до лампочки. Хай він навіть зникне під водою або перейде в інший вимір. Зараз їй діло лише до свого чоловіка. Він має слушність». Вона завжди його рятує, її можна, певно, назвати кавалерією Сполучених Штатів. І це добре, бо практична тямка ніколи не була перевагою Скота, коли вона одружилася з ним. Але хіба не мала вона права сподіватися, бодай, на невеличку допомогу? Його погляд знову ковзає до води. Лізі розуміє, що коли настане ніч і місяць почне світити, наче занурена у воду лампа, вона втратить його назавжди. Це лякає її і розлючує. Вона випростовується і хапає африканку доброї матінки. Зрештою, це подарунок її родини, і якщо їм судилося розлучитись, то вона забере її собі, навіть якщо це завдасть йому прикрості. Особливо, якщо це завдасть йому прикрості. Скот дивиться на неї з виразом сонного подиву, який ще більше її розлючує. «Гаразд», – каже вона, – тоном якоїсь надривної легковажності. «Це тон чужий їй, і чужий цьому місцю також». Кілька людей озираються, явно стурбовані і, можливо, роздратовані. Пішли вони всі к бісу разом зі своїми кіньми, катафалками чи, може, каретами швидкої допомоги, на яких вони сюди приїхали. «Ти хочеш залишитися тут і годуватися лотосами чи, як там кажуть, чудово?» «Тоді я йду назад цією стежкою». І вперше вона бачить сильне хвилювання на обличчі Скота. Це страх. «Ні, Лізі», – каже він, – «шугає з бумом прямо звідси». «Не йди стежкою, уже пізно, майже ніч», – «цсс», – каже хтось. «Гаразд, вона буде ц. Високо піднявши руки з жовтою африканкою, Лісі спускається по приступках цього амфітеатру. За дві лави до кінця спуску вона наважується озирнутися назад. Одна її частина переконана, що він піде за нею, адже це Скот, зрештою. Хоч би яким дивним було це місце, але ж він її чоловік, він досі її коханий». Правда, думка про розлучення промайнула в її мозку, але, звичайно ж, вона абсурдна. Це може бути реальністю для інших людей, але не для Скота та Лізі. Він не дозволить, щоб вона пішла звідси сама одна. Та коли вона озирається через плече, він і досі сидить там у своїй білій тенісці та довгих і зелених спідніх трусах, стуливши коліна і міцно зімкнувши руки, ніби йому холодно навіть тут, у цьому тропічному повітрі. Він не йде за нею, і вперше Лізі дозволяє собі визнати, що він не йде за неї тому, що, мабуть, не може. Якщо так, то її вибір зводиться до двох варіантів – або залишитися тут із ним, або повернутися додому без нього. Ні. Є й третій варіант. Я можу побитися об заклад. Підкинути монету, як то кажуть, піти на ризик, отже наважуйся, Скоте. Якщо ця стежка справді небезпечна, підіймай свою дохлу гепу і не допусти, щоб я нею пішла. Вона хоче обернутися назад, коли перетинає пляж, але так зробити означало б виявити слабкість. Сміюнири гочуть уже ближче, а це означає, що і інша нечість, яка може шастати біля стежки, що нею вона повертатиметься на щасливий пагорб, також уже ближче. Під деревами тепер панує непроглядна темрява. Їй, здається, вона вже відчуває, що якась проява неодмінно нападе на неї, перш ніж вона відійде далеко. Її опановує відчуття близького кінця. «Він дуже близько, – моя Люба, – сказав їй Скот того дня в Нешвілі, коли лежав на розпеченому гудроні із закривавленими легенями і близький до смерті. А коли вона намагалася переконати його, ніби не розуміє, про що він каже. Він сказав, щоб вона не ображала його інтелект або свій власний. «Менше з тим. Я готова зустрітися з чим завгодно в лісі, якщо так треба і коли буде треба». Я знаю тільки те, що дівчина з родини дебушерів Лізі нарешті потрапила в ситуацію, коли їй треба буде пручатися. І пручатися з усіх сил. У таємничу ситуацію, яку сказав Скотт, неможливо визначити, тому що вона змінюється від одного джекпоту до наступного. Це ситуація абсолютної неможливості відступати. «Пез АКПТ, Люба моя дитино, ти розумієш? Але все буде гаразд». Вона починає підійматися стежкою, яка веде до сходів, і раптом позаду. Він покликав мене, прошепотіла Лізі. Одна з жінок, яка стояла біля самої крайки озера, тепер забрела по коліна в цю тиху воду, замріяно дивлячись на обрій. Її супутник обернувся до лізі, не схвально сунувши брови. Спочатку Лізі нічого не зрозуміла, потім до неї дійшло. Люди не любили тут розмовляти, що до цього нічого тут не змінилося. Вона подумала, що в місячному колі мало що змінюється. Вона кивнула головою, так ніби насуплена жінка вимагала від неї пояснень. «Мій чоловік покликав мене на ім'я, намагався зупинити мене. Одному Богові відомо, чого це йому коштувало, але він це зробив. Жінка на лаві, волосся в неї було русяве, але темне біля корінців. Так ніби потребувала фарбування, сказала, «Помовчіть, будь ласка, мені треба подумати». Лізі кивнула головою, а тож ж вона її розуміє, хоч вона сумнівалася, що білява жінка була спроможна думати так напружено, як їй хотілося, і забрела у воду. Вона думала, що вода прохолодна, але насправді вона була майже гаряча. Тепло піднялося вгору по її ногах, її статеві органи забриніли, як не бриніли вже дуже давно. Вона побрела далі, але не стала заходити глибше, ніж до пояса. Ступила ще з півдесятка кроків і побачила, що їй залишилося ще з десяток ярдів до тих людей, котрі забрели найглибше, і вона згадала, що в місячному колі добра їжа перетворювалася на погану після того, як споночіє. А що як і вода тут перетворюється на погану? А навіть якщо і не перетворюється, то чи не можуть небезпечні істоти повиходити тут зі своїх криївок, як і в лісі? Наприклад, озерні акули або що? І якщо це справді так, то чи не забрала вона надто далеко, щоб устигнути повернутися на берег, перш ніж одна з таких прояв, вирішить, що вечерю їй подано. Тут безпечний ґрунт. Але ж це не ґрунт, це вода, і вона відчула панічне бажання втекти назад, на берег, перш ніж якась хижа підводна істота вгородить зуби їй у ногу. Лізі приглушила свій страх. Вона пройшла сюди довгий шлях, і не раз, а двічі її грудь боліла, наче її припікали вогнем. І вона богом присягається, що зробить те, для чого сюди прийшла. Вона набрала повні груди повітря, а тоді, не знаючи, чим це для неї закінчиться, повільно опустилася навколішки на піщане дно, так, щоб вода покрила їй груди, одну, яка була неушкоджена, і другу, тяжко поранену. На якусь мить її ліва грудь заболіла дужче, ніж будь-коли. Їй здавалося, біль зараз зірве голову з її пліч, а тоді... Він знову кличе її на ім'я. Гучно! І панічний страх лунає в його голосі. «Лізі!» Її ім'я пролітає крізь сонливу тишу, що панує в цьому місці, наче стріла з вогнем на вістрі. Вона мало не озирається назад, бо в тому крикові звучить не лише паніка, а й агонія, але щось глибоко всередині неї підказує їй, що цього робити не слід. Якщо вона хоче зберегти бодай найменший шанс урятувати його, вона не повинна оглядатися назад. Вона зробила свою ставку. Вона проминає цвинтар, хрести якого блищать у світлі місяця, лише ковзнувши по ньому поглядом і береться нагору сходами з випростаною спиною і задертою головою, досі тримаючи згорнуту африканку доброї матінки у своїх високо піднятих руках, щоб не наступити на неї. І вона переживає божевільне збудження того зразка, яке людина переживає лише тоді, коли вона поставила все, що має – будинок, автомобіль, банківський рахунок, свого собаку – на один кидок гральних костей. Над нею і недалеко височіє широка сіра скеля, де починається стежка, яка веде до щасливого пагорба. Небо заповнене дивними зірками і незнайомими сузір'ями а десь далеко довгими завісами кольорів мерехтить північне сяйво. Лізі може ніколи не побачити його знову, але вона думає, що вже надивилась на нього досить. Вона доходить до кінця сходів і, не вагаючись, обминає скелю, і саме тоді скот хапає її ззаду і тягне до себе. Його знайомий запах ніколи не здавався їй таким приємним. У ж таки мить вона усвідомлює, що якась проява біжить ліворуч від неї, Біжить швидко і біжить нестежкою, яка веде до покритого квітами люпину пагорба, а десь поряд. Слізі, шепоче Скот, його губи так близько до неї, що лоскочуть їй мочку вуха. Задля свого життя і мого ти повинна тепер мовчати. Це довгий хлопець Скота, їй не треба, щоб він їй про це сказав. Протягом років вона відчувала його присутність на задньому плані свого життя. Так людина бачить кутиком ока, як щось промайнуло в дзеркалі, або думає про моторошну таємницю, сховану в підвалі. Тепер таємниця відкрилася. У прогалинах між деревами, ліворуч від неї, майже зі швидкістю кур'єрського поїзда, струменить велика і глибока річка чиєїсь плоті. Вона здебільшого гладенька, але місцями на ній видно темні плями або цятки, які можуть бути родимками або навіть, припускає вона, вона не хоче нічого припускати, але пропускає, попри свою хіть, ознаками ракушкіри, і її розум починає уявляти собі щось подібне до велетенського черв'яка, потім завмирає. Проява, що ковзає за деревами, на черв'як, і ким би вона не була, вона наділена відчуттями болізі, відчуває, як вона мислить. Це думки не людські і абсолютно незрозумілі, але існують якісь жахливі чари в самій їхній чужості. Це психодіотизм, думає вона і холод пробирає її до кісток. Це думки психодіота і ніщо інше. Це жахливе припущення, але воно правильне. У неї вихоплюється якийсь звук, щось середнє між зойком і стогоном. Це лише один невеличкий звук, але вона відчуває, що нескінченність просування таємничої істоти раптово загальмувалася, що та істота певно її почула. Скот це розуміє теж. Його рука, що обіймає її, якраз під грудьми пригортає її ще міцніше. «Якщо ми збираємося додому, ми повинні вирушити туди негайно», – шепоче він. «Він цілком тепер із нею, цілком тут. Вона знає про це тому, що він більше не дивиться на озеро, а може тому, що він боїться, а може і тому, і тому. Ти зрозуміла?» Лізі киває головою. Її власний страх такий великий, що вона втрачає спроможність розмовляти. Радісне хвилювання, яке опанувало її, коли вона відчула, що він із нею минає. Невже він жив із з цим упродовж усього свого життя? Але навіть тепер на верхній межі свого моторошного страху вона думає, що все зрозуміла. Дві речі прив'язували його до землі і рятували від довгого хлопця. Перша – це його творча діяльність. Друга – те, що він мав поруч себе людину, яку завжди міг обняти за стан і прошепотіти їй на вухо. Зосереться, Лізі, зроби це тепер, напруж свій мозок. Вона заплющує очі, і бачить кімнату для гостей у їхньому будинку на Шугар Топ Гіл. Бачить скота, який сидить у кріслі Гойдалці. Бачить, як вона сидить на холодній підлозі біля нього, тримаючи його за руку. Він стискає її пальці так само міцно, як і вона стискає його пальці. Позад них, по розмальованих морозом шибках, вікон ковзає фантастичне світло. Телевізор увімкнений, і на екрані знову демонструють останній кіносеанс. Хлопці перебувають у розмальованій, у білий та чорний кольори більярдній Сема Зелайена, а Генк Вільямс, у якій забігайлівці, співає Джамбалаю. Протягом якоїсь миті вона відчуває, як замерехтіло місячне коло, але потім музика в її свідомості, музика, що якусь мить звучала так ясно і так радісно, стихає. Лізі розплющує очі. Вона розпачливо хоче побачити свій дім. Але величезна сіра скеля та щасливі дерева досі тут. Дивні зорі досі світяться в небі. Лише сміюни тепер замовкли, і моторошне шелестіння кущів притихло. І навіть дзвінок Чакі Джей припинив своє судомне теленькання, бо довгий хлопець зупинився послухати, і увесь світ, здається, стримує своє дихання і слухає разом із ним. Він тут, не далі, як за півсотні футів ліворуч від них. Тепер Лізі чує його навіть нюхом. Він пахне, як пахне повітря у старих нужниках, або отруйна суміш випарів поганого віскі та сигаретного диму, яку їй доводилося іноді вдихати, коли вона обертала у дверях ключ і заходила до дешевої кімнати в мотелі, або опісяні пелюшки доброї матінки, коли вона була вже стара і заражена старечим божевіллям. Він зупинився за найближчою шеренгою закоханих дерев, на короткий час урвав свій біг у лісовому тунелі. І о святий Боже, вони не йдуть звідси, вони не повертаються додому, вони з якоїсь причини застрягли тут. Шепіт Скота тепер стає таким тихим, що він ніби й нічого не каже, якби не слабке ворушіння його губів, що доторкаються до чутливої шкіри на її вусі, вона подумала би, що це телепатія. Це африканка, лізі, деякі речі іноді допомагають, а іноді навпаки. Ідеться про речі, які можуть згортатися. Я не знаю, чому, але це так. Покинь африканку, Лізі. Лізі випускає африканку з рук і дозволяє їй упасти на землю. Вона падає з дуже-дуже тихим шарудінням, як аргументи проти божевілля, що падають кудись на найглибше дно. Але довгий хлопець його почув. Вона відчуває, як його незбагненні думки змінюють напрямок. Відчуває на собі огидний тиск його безумного погляду. Одне з дерев тріщить так гучно, Ніби щось у ньому вибухає, коли таємнича проява починає обертатися, і вона, Лізі, знову заплющує очі і бачить тепер кімнату для гостей так виразно, як ще ніколи нічого не бачила у своєму житті. Бачить її з якимось розпачливим напруженням і крізь досконале збільшувальне скло жаху. Час. Шепоче скот і відчувається дивовижна річ. Вона відчуває, як повітря вивертається сподом назовні, зненацька, вона чує голос Генка Вільямса, який співає «Джамбалаю». Він співає... Він співав тому, що телевізор був увімкнений. Вона пригадала тепер усе так ясно, як ніколи нічого не пригадувала у своєму житті. І запитувала себе, як вона могла про це забути. Час покинути провулок спогадів, Лізі. Час додому. Усі, з озера, як каже прислів'я. Лізі одержала те, про що вона сюди прийшла одержала саме тоді, коли поринула у свої жахливі спогади про довгого хлопця. Її грудь іще боліла, але це вже було не болісне пульсування, а тупий біль. Вона почувала себе гірше, коли, бувши дівчиною-підлітком, проводила тривалий спекотний день у лівчику, який був для неї замалий. З того місця, де вона занурилася по саме підборіддя у воду, вона могла бачити, що місяць тепер значно менший і кольору майже чистого срібла. Піднявся майже над усіма деревами цвинтаря, крім кількох найвищих. І тепер її став непокоїти новий страх. А що, як довгий хлопець прийде сюди? Почує, що вона про нього думає, і прийде сюди. Це нібито було безпечне місце, і Лізі думала, що так воно певно і є, принаймні безпечне від сміюнів та інших бридких істот, які жили в зачарованому лісі. Але її тривожила думка, що довгий хлопець, може не підкорятися тим правилам, які були обов'язковими для інших істот, що жили далеко звідси, в гущавині лісу. Її непокоїла думка, що довгий хлопець відрізняється від усіх. Заголовок якогось давнього оповідання літератури жаху бамкнув у її свідомості, як чавунний дзвін. «Ти тільки свисни, і я прийду до тебе, мій хлопче». Потім до цього тривожного сигналу приєдналася назва єдиного з творів Скотта Лендона – який вона ненавиділа – порожні демони. Але перш ніж вона змогла обернутися і попрямувати до сухого пляжу, перш ніж вона взагалі змогла підвестися на ноги, її приголомшив ще один спогад, до речі, зовсім недавній. Це був спогад про те, як вона прокинулася у ліжку, в якому лежала разом зі своєю сестрою Амендою, прокинулася перед самим світанком і виявила, що минуле і теперішнє злилося докупи і перемішалися між собою. Більше того, Лізі тоді здалося, що вона лежить у ліжку не зі своєю сестрою, а зі своїм покійним чоловіком. І в якомусь розумінні так воно і було. Бо хоч істота, яка лежала з нею в ліжку, і була вдягнена в нічну сорочку Аменди, і говорила голосом Аменди, проте вона користувалася внутрішньою мовою їхнього шлюбу і говорила фрази, які міг знати лише Скот. «Ти скоро матимеш кривавий бул», – сказала тоді істота, яка лежала з нею в ліжку і до неї прийшов чорний принц Інкунків із її власним консервним ножем у своїй торбині зі знаряддями тортур. Ти повинна проникнути за багряну завісу. Ти вже подолала три етапи. Ще кілька, і ти одержиш свій приз. І який приз пообіцяла їй істота в ліжку? Трунок? Лізі тоді подумала, що йдеться про Кока-Колу, бо такими були призи Пола, але тепер вона знала, що це не так. Лізі опустила голову. Занурила своє побите обличчя у воду, а тоді, не давши собі подумати про те, що вчиняє, зробила два швидкі ковтки. Вода, у якій вона стояла, була майже гаряча, але та рідина, яку вона набрала в рот, була прохолодна, свіжа і смачна. Вона могла б випити її набагато більше, але якась інтуїція підказала їй, що треба обмежитися двома ковтками. Саме двома і не більше. Вона доторкнулася до своїх губів і виявила – що вони вже не розпухлі і майже повернулися до норми. Це її не здивувало. Не намагаючись зберігати тишу і не думаючи про вдячність, принаймні зараз їй було не до цього, Лізі побрела назад до берега. Дорога до нього здалася їй нескінченною нікого тепер не було у мілкій воді, а пляж став порожній. Лізі здалося, що жінка, з якою вона розмовляла, сидить на одній з кам'яних лав зі своїм супутником, але вона не була в цьому певна, бо місяць ще не піднявся достатньо високо. Вона ковзнула поглядом далі, і він зупинився на одній із загорнутих у саван постатей, яка сиділа десь приблизно на десятій-дванадцятій лаві від води. Місячне світло покрило одну сторону закутаної в білу тканину голови тієї істоти тонкою срібною плівкою. І дивна впевненість опанувала її. То був скот, і він стежив за нею. І хіба ця думка не мала під собою певного божевільного глузду? Хіба він не мав досить свідомості і бажання, щоб прийти до неї в ті хвилини перед світанком, коли вона лежала в ліжку зі своєю психічно хворою сестрою? І не виключено, що він тепер хоче щось сказати їй останнє, Тож чому вона має сумніватися в тому, що це він? Вона відчула спокусу покликати його на ім'я. Хоч так зробити було б небезпечною божевільною витівкою. Вона вже відкрила рота, але в цю мить вода з її мокрого волосся потрапила їй у вічі. І вони защеміли. Вона почула також слабкий дзенькіт дзвінка Чакі Джей. І саме тоді Скотт заговорив до неї, заговорив востаннє. «Лізі!» Невимовна ніжність звучала в цьому голосі. Він назвав її на ім'я. Він покликав її додому. «Моя маленька!» «Лізі!» – каже він. «Люба моя дитина!» Він сидить у кріслі Гойдалці, а вона – на холодній підлозі, але тремтить не вона, а він. Лізі несподівано згадує про один із яскравих висловів бабусі Дебушар, яка казала. Наляканий і сіпається в темряві. і Їй раптом спадає на думку. Він тому так мерзне, що африканка залишилася в місячному колі. Але річ не тільки в цьому. Уся клятуща кімната дуже холодна. Раніше тут було прохолодно, але тепер тут зимно. Та й світло до того ж вимкнене. Безперервний свистячий пошепт обігрівальної печі припинився, і коли Лізі виглядає назовні крізь покриту морозними візерунками шибку, вона бачить лише екстравагантні кольори північного сяйва. Стовп із ліхтарем на сусідньому подвір'ї Гелловеїв стоїть темний. Аварія на електростанції, думає вона? Але ні, телевізор досі працює, і той триклятий кінофільм досі демонструється на екрані. Хлопці з Анарени, Техасу, досі тусуються в більярдній залі, незабаром вони поїдуть до Мексики. І коли вони повернуться, Сем Зелайен буде вже мертвий. Він загорнеться в саван і сидітиме на одній із кам'яних лав, вирубаних у скелі над Оз. Тут щось не так, каже Скотт. Його зуби тихо цокотять, і вона чує розгубленість у його голосі. Я не вмикав цього клятого кінофільму, бо боявся розбудити тебе лізі до того ж. Вона знає, що це правда, бо коли вона прийшла сюди і знайшла його в такому стані, телевізор не був увімкнений, але зараз вона має на думці щось набагато важливіше. «Він не прийде сюди за нами, Скоте?» «Ні, дитино, каже він. «Він не зможе цього зробити, якщо не зможе винюшити твій слід або зосередитися на твоєму...» Він уриває фразу. «Схоже, він досі набагато більше цікавиться кінофільмом, ніж чим завгодно іншим». У цій сцені ніколи не було Джамбалаї. Я дивився останній кіносеанс 50 разів. За винятком громадянина Кейна, це, мабуть, найгеніальніші фільми з будь-коли знятих. І ніколи ніхто не співав Джамбалаї у сцені, що відбувається в більярдній залі. Тут співає Генк Вільямс, безперечно, але він співає Коліго, пісню про індіанського вождя. І якщо телевізор і відеомагнітофон працюють, то куди в біса поділося світло? Він підводиться з крісла і натискає на вимикач на стіні. Нічого. Потужний холодний вітер із Yellowknife Найфа зрештою вбив їхню електрику і вбив електрику в усьому Касл-Році, Касл-В'ю, Гарлоу, Мотоні та понді та на більшості території Західного Мейну. В тієї самої миті, коли скот натискає на вимикач без ніякого результату, телевізор вимикається. Картинка на екрані зменшується до білої крапки, яка світиться протягом кількох секунд, потім зникає. Коли наступного разу він поставить свою касету з останнім кіносеансом, він відкриє посеред фільму 10 хвилин чистої стрічки, ніби запис там був стертий, потужним магнітним полем. Ніхто з них більше ніколи про це не згадає, але Скотт і Лізі зрозуміють, що хоч вони обоє бачили кімнату для гостей, але, мабуть, Лізі покликала їх тоді додому з більшою силою, і то була, безперечно, Лізі, яка уявила собі, що друзяка Генк співає джамбалаю замість коліги, і саме Лізі з такою силою уявила, що і відеомагнітофон, і телевізор працюють, коли вони повернулися, що ці прилади справді працювали десь майже півтори хвилини, хоч електрику було вибито на всій території округи Касл Каунті. Він розпалює вогонь на кухні, підкинувши в піч кілька дубових полін із ящика для дров, і стелить їм імпровізовану постіль на лінолеумі повітряний матрац і кілька ковдр. Коли вони лягають, він бере її в обійми. «Я боюся заснути», – признається вона. «Я боюся, що коли прокинуся вранці, вогонь у печі вже погасне, а ти знову підеш». Він хитає головою. «Зі мною все гаразд. Це минуло на якийсь час». Вона дивиться на нього з надією і сумнівом. «Ти і справді це знаєш чи кажеш так для того, щоб утішити свою маленьку дружину? А ти як гадаєш?» Вона думає, що хоч той скот, із яким вона жила, починаючи з листопада, і не був привидом, а проте їй однаково важко повірити в таке дивовижне перетворення. Тобі начебто краще, але хіба одне моє бажання може творити такі дива? У печі стріляють дрова, і вона підстрибує. Він пригортає її міцніше. Вона припадає до нього з якоюсь розпачливою відчайдушністю. Під ковдрами тепло, тепло в його обіймах. «Крім нього, їй більше нічого не треба в цій темряві». Він каже, «Ця... ця хвороба, яка завдала стільки горя моїй родині, вона приходить і відходить. Коли вона відходить, це так, ніби тебе відпустила судома. Але вона знову прийде? Мій батько нічого не знав про ту частину, яка відходить. Мене тягло в те місце, де ти мене знайшла, раніше двічі. Уперше це сталося рік до того, як ми зустрілися». «Того разу мене врятувала пиятика та рок-музика, у друге?» «У Німеччині», – сказала вона без найменшого сумніву в голосі. «Так», – погодився він. «Того разу ти мене врятувала, Лізі». «Як близько, Скоте, як близько була від тебе ця халепа в Бремені?» «Дуже близько», – просто відповідає він, і від його слів у неї мороз іде поза шкірою. «Якби вона втратила його в Німеччині, вона втратила б його назавжди. «Майн але то був тихий легіт супроти цього останнього випадку, це був ураган. Вона хотіла б запитати його про ще дещо, але найбільше їй хочеться просто тримати його і вірити йому, коли він каже, що, можливо, все буде гаразд. Так само ми віримо лікареві, думає вона, коли той каже, що рак відступає і вже ніколи не повернеться. Але зараз із тобою все гаразд. Їй треба, щоб він іще раз це підтвердив, їй конче треба. «А то ж, я міцно стою на ногах, як то кажуть». «А він?» «Їй не треба нічого уточнювати. Скот знає, про що вона каже. Він давно вже знає мій запах і знає форму моїх думок. Після стількох років ми практично можемо вважати себе старими друзями. Він міг би, мабуть, мене забрати, як би хотів, але це коштувало б йому певних зусиль, а той хлоп'я галедачий. Але також щось охороняє мене, щось на світлій стороні рівняння». «Бо існує і світла сторона, ти знаєш. Ти не можеш цього не знати, бо ти її частина. Колись ти мені сказав, що міг би його покликати, як би захотів. Вона каже це дуже тихо». «Так, міг би. І іноді тобі хочеться покликати його, правда ж? Він не заперечує, а на дворі вітер виє, виспівуючи довгу холодну ноту під дахом і карнизами. Але тут, під ковдрами біля кухонної печі, тепло. Їй тепло з ним». «Залишайся зі мною, Скоте», – каже вона. «Я залишуся», – відповідає він. «Я залишатимуся з тобою доти, доки зможу», – закінчила за нього Лізі. До її свідомості дійшло одразу кілька речей. По-перше, вона усвідомила, що повернулася у свою спальню та на своє ліжко. По-друге, що ліжко доведеться перестелити, бо вона повернулася на нього внаскрізь промоклому одязі і принесла на своїх мокрих ногах прибережний пісок із іншого світу що вона тремтить, хоч у кімнаті зовсім не холодно. По-четверте, що в неї вже немає срібної лопати, і вона залишила її позад себе. І останньою її думкою було, що коли загорнута в саван постать, яка сиділа на кам'яній лаві, була справді її чоловіком, то вона безперечно побачила його останнє. Її чоловік був тепер однією з тих захованих під саванами істот, був непохованим трупом. Лежачи на своєму мокрому ліжку у промоклих шортах, Лізі вдарилася у сльози. Тепер їй треба було багато чого зробити, і більшість етапів цієї роботи тепер чітко прояснилися в її свідомості. Вона подумала, що, можливо, така ясність – це вже частина її призу в кінці останніх пошуків була, як і налаштовував її скот. Але спершу їй треба закінчити сумувати за своїм чоловіком. Вона поклала долоню собі на очі, і так лежала протягом наступних п'яти хвилин, схлипуючи, аж поки очі в неї розпухли так, що вона не могла підняти повіки, а горло їй заболіло. Вона ніколи не думала, що відчуватиме таку потребу в ньому, і що їй бракуватиме його так сильно. Це було справжнє потрясіння. Проте водночас, і хоч порана на грудь їй досі боліла, Лізі подумала, що вона ніколи не почувала себе так добре, не відчувала такої радості від думок, що вона жива, і готова дати будь-кому підзад, не зважаючи на імена, як іноді кажуть.